شپکاره نه را گیداره شپکار بسم الله الرحمن الرحیم قرآنی جغراپیه اوالې سراب سبازې نقشې ویلشي په یوهی ابتدائی سمندرو دایین شو چې ای جندل ضروری ای که دا چه دا نیلا رنگ دا سمندری وشین دا ازمک خوشکی دا او دا, دا دی یو شکل که کم سمندر ده نو دی منسکی جزیر دل رب ده او دا دی سمندر چه ده تا احمر وی نو دا دینا دی, دی, دی غاره دا مسر او دا ملکونه سودان دا افریقا دا, دا افریقی او دا خلیج فارس ته نو دی فارس او ایران او بلوچستان او دا ملکونه علاقے جزیرۃ العرب نا مخامخ دا علاقہ تولہ د شام او فلسطین علاقہ بهیره روم دی نشادت روم او دارنگ ترکی سیسا دانی مشرق که مغرب که او یورپ مغرب دا غطر پونو تا ده بارحال داسا سمندر رو تاین بیا زمانه که دا بور دا افریقه دا دا روم دا سمخ که تلید بحیر هند احمر سرزمین اسلام دا یورپ ایشیا او افریقا او د دې د انسان په دې کې تقریبا چې قران کې کم ذکر شویو انبیاء دي ا بس دغه ازمکه کې الله راليغلی دي ځکه دا د هغه زمانه د محذب انسانیت آباد دنیا تقریبا مرکز نو الله رب الیذ تنبیہ دغه مرکز کې راليغلی مې د انبیاء او چبي ستاي انبييا دا غي نمونه په دې کې بينځول لزم به مون زين خولي او است عرب کې حجاز کې دادي انبياله مسلا او است عرب بس مصر کې افریقا کې دات درې دا سلور په عراق کې او دا باقي اکثریت دا شام فلسطین کې الله را کې آدم علیه السلام بارک او ویلی وو دا مکه کې پاتې شویل ادریس علیه السلام اصل بابل و او توي چې عراق او د فرات په غاړه ده دلته علامه بوس کړي او به سوجوحاتو بنا حجرت کړي ده مصر طرف درا غلله بابلون او دغلت چون کی د بابلون دی او د سهرا سینا ده دلته کوهیتور ده او دغلت دفنه دا قبر وای دا غ قبر ده کوی تور پا لمنک بل دین نوح علی السلام نوح علی السلام ال اقوم عراق دے. او مغا دریا فرات دا دریا فرات تے دی دریا فرات پغاڑا باندې دلتا دا کوفا دا موجود کوفا اراق دا بس د علیہ السلام الا قوو دلتا اللہ مغووز کوفا اراق دریه فرات پگاه روان او دا بر بیا دا سینچ کم تلی دا غټ مداد د دجل دا نو فرات پگاه کوفه موجوده عراق کیچی دا دنوهره سلام علاقہ دا د دې پرون مو ویلو چې دا دجل او فرات دواړه بڑا مسکه شام نه جسړې برلاړ شي نو ترکیدا نو د ترکی کوې استانونه دي کوې استانې راراتو تا وی د اغه نه دا دوالا دریاونه را جاری شي او لاندې دلتا سمندر خلیج فارس کې غورځې دي کرچي توفان راغه توفانی نو نا دا طول علاقه و وشوا دنوح علیه سلام کشته بیا چه کم غربان دیو در دل دا ناغا دا علاقه دا کندرات روان علاقه دا کوفه داوی دنوح علیه سلام د قوم عبادی او زیو چه توفان برا بیا د مخامه غر چخکاری دا کوهستان ارارات دیوان یار واخ وره برتای کیشته د نوح سلام اصل په دې غر جودی چوتوي داره دې غر د پاسوي او درې ده له دې طوفان اوټ طوفانو دا کوفو او شامو برې لاته ټوله چې دې زره او او کوستان غرونو پورې دا شه رسیدل نو دا غلطوي کوستان ارارات دا مفسرین و ملکلی ترکیه و ارمینیا د دوئی دا دی پسر حداتو دا سلسلت د غرونو کشتے دا غلطاو دره دلیو بیا دی حود علیه سلام دا قوم عادیان ای اخقاف علاقه د شگلوڑه دا جزیرت العرب ده د جزيره العرب کې دا इलाقا احقاف دلته داهود عليه السلام قوم عادیان آبادو په دې باندې عذاب راغله دا د بهيره هنبر د ترپ ته بهيره احمر خدا ز د منس کې دا इलाقا د احقاف د دی عباده بسته ده غلطه بی ده رنگ بیا دی سمود ده سمود بیا ایلان دیو ده بره دی غوره دی دلت دی نو دوی دی, دی علاقه کی چرد دی ده غزه کی ده دا غوره دلتا د صالح السلام قوم دے سموت د دې دی, دی علاقې ته دیارې سمودن وې مداینې صالحم وې او دارنګ حجرم مرد وې اصحاب الهجرم قران کې ذکر شوه د علاقه د دې وادی قرآن هم وطویلی کی نبی علیہ السلام چکلا طبوک تتا دا طبوک تے مدینہ دے نلان دے دا مدینہ چھ طبوک تتا نپلا رکے دا سمود خوددی د دیار راغلیو احادیثو کچھ کمی واقع راج جی. مطلب دا دے چھو دا مکہ و مدینہ دا علاقی دی چی یمن تربتا زی نو احقاف دی او برا شام تربتا زی تبوک پلارا کے دیزے کے دا دسالح علیہ السلام قوم دے دیبانی ماللہ عذاب را لے گلے ہو خود دی دا علاقہ غریزہ دا داگی شگلوڑے وا سحراوه او ده دوی ده غریز علاقه ده ده ورده عباده دی ده ده سمودیانو عباده دی غرونو کی قرآن چه ده غیده غرونو ده تراشلو تسکره کئی جاب و او دیرپا مهارس سره آبادې کړې دي ناداری غرو نه تراشې دي د دې طریقې څخه ګل کریم کړي د په ښا نقشونهګار دا غوړه غر کې خلاندې دا دروازه گیټ ته د نور کې کور ده نور د نن داسې وي او باقې دا پورا لاندې کمره ده د غر کې تر شې د دروازه او دن نور کې کور دا صرف داې اسمې غون نهوي چې صرف یو کسان او ناستې ځ لکه نن س غورو کې داې که نه د غېعلاق او په هغې چرتا چرته یو کس نست او د ملاس ځ نه نه بات دن نه پوره سټمیو او را مسلسل دا کورونه دي دا او مسلسل دا کورونه دي باقی دا دن نبور که باقی دا کامری دا ناس سپاس سی زین خبور دا یو یوسو تسیرون را گشتی. نیت باندشتره سڑیو گوری پورو تبسیلاتی دا دا دی دا عبادو او دارنگ ماهر خلقو د ده عبادو. ننسا با سڑه و حکومتونه دي زمانگو حکومتونه سرپ یو لارا جوڑی تنل جوڑی. پا تنل سوڑ کلونه و لگئی. پیسه پی سونا خرچ که. او سونا مشیندری استعمالی. دا د کوار تنل اول اول جوڑ شو. کلونه پیولا گول. سو کلومیتر اده. سرپ پکی گاڑی زیرائی چی. زی. دا چتران د اټا نلوسpkg د سواتو نور نور ډیر راغل نو حکومتونه دی وخت کې صرف تنل جوړ کی او یي باقاعده دنا کورونه جوړ کړي دا ستوک نه زېنی دی ورته چې دنا نن نوځید خمدیدار د خواب لکه دا کمرې سیستم د بل تر په خوب پورا نظام دی سرهه رانی کی پتن لې چې دغه دور کې چې ډېر لوی رزمانه ده لوی رزمانه هغه دور کې وګوره د ابراهیم علی السلام نوم مخ دور ده عادیان سمودیان او ابراهیم علی السلام نوم مخ کې تیر شي هغه دور کې پتللېږي دیسره کماس بابو کمالاتو او کوم ټیکنالوژي و شنه حیران چې دون ترقي دي خلکو کړو داسې تعمیرات کوي بارهال د د صالح عليه السلام قوم ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام چونکه مونګويلو درس کې چې دا کار د نورو انبيو نه جدا شو يو هو توحيد في الروحيت سره توحيد في د قومی سطحیه نا کاری بینو لقوامی سطحش خپلا پیدا دلتا دی دا ار دی ار اراق اراق کی علاقه دا ار دا ار کی پیدا دی ار سو کوئی ار ورطا دا دی وجه نا وئی چو ار کانا ار لگه دره و کانا نداغی نزبت نا دیتا ار ویلے والا, والا. دل ته پیدا ده بیا چیکلا اور کې ورزولې شو نجات ملو شو الله بچکه بیا خپل دعوت جاری ساتي خو خلق نه مني دوی په شو چې په دی باندې دعوت اثر نه کین نو د بیا حجرت کړي اني مهاجرون الی رب زاهبون الی حجرت نو هجر د ده او رن دلتا حران فران علاقه ده ده زه تراغه لئه بیا ده ده نده دي خواه حلب شام ده علاقه تراغه لئه بیا ده غینا پس دلتا قدس تراغه لئه بیت المقدس دا دا او بیت المقدس کې دلته یو علاقه ده ایتا الخلیل وی ده الخلیل د ده مسکانو بیت المقدس سره دی خال الخلیل نن سبا مشهور خار ده سينه بیت المقدس یو خار ده دارن الخلیل له بیت اللهم ده غزره دا د خاریو نمونه الخلیل کی ابراهیم علی السلام پاته کی ده نن سبا دا خبر هم الخلیل کی دے. الخلیل علاقه کی ابراهیم علی السلام دفن بیا بید دین آباد دیخو مسکنو مرکزو بیت المقدس الخلیل دا اللہ بحکم دی دا الخلیل نا مصر تراغلے دا مصر علاقہ نٹولا مصر تراغلے مشہور و واقعی وزان سر خلا بی بی سارا رضی اللہ نحبو تلیو او بیا دا مصر دعوت تپار تلیو بیا واپس تلی دا الخلیل فلسطین او بیا د الله <سؤال> په حکم د الخلیل <سؤال> نه دا لار نشان چښکاری تر دې حجاسته د ان دی مکه وګوره مکیت او بیا مکه نه واپس چې زو او خزې پرې خول نو تقریبا سلور پینزه زده ده شام نه مکیت ته لراغله د دورانيہ کې چه خزا وبچه دل تپريخ ده نوو را سونه سفر وکړې دې خوا افریقا افریقه تر اغه دا ایشیا تقریبا ایشیا طرف ده دل تر اغه شام او بیت المقدس علاقہ باندې موجود ده دارنګ روستو براشد لوط علی سلام اغه دل کی نو ده تقریبا ده شامل علاقه ده خبر یوروب تلار ده لیدا نو په دې طریقوانه ده اغه دور داغه زمانه کم آباد دنیا چې وا افریقا ایشیا او شام نو دې په دې کنټرول د کډ داکار دا بینولقوامی دا کار نو هغه بینولقوامی کار. بینو کار کولو ده پارا الله را پا ال عزت په دې دومره زین او ګرځاو او ګرځا ده وجنه د بانی ده ده ملت حنیفیت او د عالمی کار ابتدهی تصور بانی ابراهیم علیه سلام ده ده ده دونه گرزه دلده هم بسو مغا تقریبا نقشه ده خو لگا تصویر بدل ده ورده ار ده کوفه دا بابل دا ادریس علیہ السلام زید دا نوح علیہ السلام دا, دا ابراہیم علیہ السلام دا فرات دا, دا فرات پغاڑا پرا تری دا بیا دا ستل دے حرران فرانتا حلب تا دا غزن راغلے دے قدس او خلیل تا بیا دے خوا مصر تراغلے او دے خوا دا سی مکی تا تراغلے دا رسدوم دے دا, دا لوط علیہ السلام د قام كلي و تنويلا قال دال تصوير دا له قال خليل دا مسجد خليل خ الخليل هو سرا دي مسجد سراخاكي د ابراهيم علیه السلام قبر لوط عليه السلام دو مقه نقشر دو بحر احمریو اسوکو گنتے دے خوارا ہوتے دا وی شکل کا نا دا عرب جزیرت العرب دی جزیرت العرب نا برا مونگو دا شام او فلسطین علاقہ دا بحر روم دے لوت علیہ السلام دلته اور دلتا فلسطین لکلے دا فلسطین دا ټول ایریا د فلسطین او د علاقې دا, دا فلسطین او اسرائيل موجوده کلیو علاقې دا غورا قدس پاکه ده بیت المقدس شهر چې د نبغي جمعه دیتا يرشلمم وېدا دي کلی دی ورته يرشلم القدس دا غورا لد مقام لد اسرائیل سرده ننسوا لده غزه ده د دجال و دیزه نروزی لد مقام لد هاو ده سی تلبیب نمبتا سوری دلی خبرن و غیره که تلبیب ده دلتا ده غزه دارا چه ننسوا جنگ شروع ده, ده سمندر بغار غزه فلسطین ده طول ایریا علاقی دی بارحال فلسطین هاو د شام و غیره لو ته السلام علاقہ چي دا دالا دادي دا اردن عمان د علاقو سره ده اردن ده دا ټولو اردن ده تر موجود اردن چوتوي دل تدا دي ایریا و علاقہ ده د لود الله السلام پدې کې کلی نه مشهور کلی پکې سودومو دا داسې دودري کلی دي چې دا تواشی وی لود الله السلام دلته دا خو تدويسر سمندر او دا کندراتوبانه خبره دغه ردا سور نشان مطلب دادا دا معذب که دون خدا چه دا وطن معذب شوه او دل تا دا تا استخکاری دار دا سمندر تکڑا گونده نا او بودی دیتا بحیر لود وی او دیتا بحری میت هم وی بحری میت بحری میت مانه مل دریاب مړ سمندر دا سمندر دا ټوکړه دا بالکل د نورو سمندرونو الګ سمندر تعلق له دا تړغړ سمندر سره تعلق نشته دا 40 چې داسې تلې د طبيع نه وروته ده دې سمندر وبا خوازي بس دا بحر بحر ميت خلک وېچې دا سمندر د نورو سمندرونه الګ تلګ دی دا, دا در اصل د عذاب په نتیجه کې جوړ شوی دی وجود دراغره په قوم کې را عذاب راغې زموږ به لوچ تر خلاصا کړنو بس زموږ کې وجود را خلاصولو سره دا وبښوي بس سمندر جوړ شو دلته او دا بحری لوت وطوئی زکت لوت علیہ السلام قوم و وطن ده او بحری میتم وطوئی او بحری مردارم وطوئی بحری میت یعنی مل سمندر انگلیش که سوئی ڈیڈ سی دا ڈیڈ سی یعنی مل سمندر او بحری مردارم وطوئی لیکی د دې سمندر څخه خصوصیات دي جدان اور سمندرونو کې نش او هغه د عذاب آثار یو د ته میت زکوي چې دې کې حیات نشته د سمندر کې پدې نورو سمندرونو کې حیات حیات په یعنی مايان گبان زناور یو شبل شي دلته نشي د کې حیات نشته بلکه دوه پورې و دیتا دبل که دیتا چرته د زینا ځ نه ص دریابونه نرونه اوبرو غورېږي که نه راغې خام مخه سامانده ته راځې بلخواتی وي نو چرته د بل ځ نهته سمایان غیرره را شي چې دلته را شي مړشيملړ جونشته او نه په کې جون پاتې کې باې م موردار بلله دا چې دې کډر عذاب عذاب آثار دا کندرات دوم دی اردون کې د بحر مجه سره خوا کې کو دا دی نو دا کندرات ورو دی آثارې قديمه نو خلک وای چې ماهرین چې رد اغه علاقہ آبادې دي د سدود وغیره چې کندرات ته جوړ شي ودي د دا عذاب د دا واجب بس خدای د سمندر متعلق خبره دادا بحر مردار و میت دا مختلف تا سیرونی دام سمندر ده دام ده بس دا تیو نهرو تیده و دو مغا کندرات مندرات خود دا سمندر خبر کن دا دی بحر میت و مردار دا وردل تا وصر شی بحر میت یہ چوٹا سا دامندر کل پچاس میل لمبا اور گیرہ میل چوڑا ہے پس دے فٹواری دا زیادہ سے زیادہ گہرائی تیرہ سو فٹ ہے نسب جنوبی حصہ اردن اور فلسطین یعنی اسرائیل کے درمیان بٹا ہوا ہے دا اردن و فلسطین مشترک دے سو اردن کے دا دے حصہ اور سچدین و فلسطین ی اسرائیل سره ده اسکا کسی بڑے سمندر سے کوئی تعلق نہیں بزان لا پروت هغه خبر ادا د چې اس کې پانی میں نمکیات کا تناسب بہت زیاده آهي سمندر او کمال گئی کراچي ته سمندر او وې خلکه مالگی جن د هر سمندر او مالگی جن دا الله قدرت ده املګې دې د بار په پیدا کړې د سمندر کې که سمندر کې مالګې نه نو په دې سمکه باندې ژوند تیرول به ګران اګه پیدا کړل نو زموږ ژوند پاتې شو ورنه پاتې کېدل ګران وجدي چې سمندر د دې سمکه په نسبر غټته زموږ د خشکه په نسبر لې دنیا د درې سمندر دی په دې سمندرو کې حيات ته یعنی زناور رو یوش بلش مخلوق پا گیا بعد اگه مخلوق کشپار از اروخ موت و حیات کشم کش یعنی سه زناور پیدا کیگی او سه مری کنن انتخص انسانان هم دیس پیدا کیگی او سه مری دو ده انسانانو په نسبت پا, پا ده خوش کاز مکا پا سمندر کې د موت حيات کشمکشم ډیر زیات ده ځکه هغه ایریا ډیر ده زناور ډیر دي د انسانانو په نسبت نو چرته دا مالګ نه نو د دې زناورو د مار د وجېبه په دې سمندر کې دون اسخه بدبوې وا چې هغه بدبوې په دې خشکه باندې راتلا ندل ته جنګ راو الله رب العزت پا دیکھ مالگا پیداکڑا مالگا جراسیم کشتا نو اغا بدبوئی او جراسی مراکای کی دی وجه نا پا دیکھ خوشکے باندی جون ممکن شوین خدا مالگا سمری عام سمندروں میں چار سے چھ فیصد تک نمکیات ہوتے ہیں سو فیصد ای سلورو نا شپکو پور یعنی سلور یا پینزا یا شپک فیصد بس لیکریم بحر میت میں نمک کا تناسب 23 سے 25 فیصد اوہو oh, oh, oh. زہر دی زہر دمال کے والا د سمندر وچ پای کے د 4 نہ فیصد د پورے مالګه دا د اس کولونا دا مالګه د چخلتیک او دا کلا د 23 نہ 25 فیصد شنو زہر شبیا دوی اصل کے داغا عذاب اثر ده داغا دا عذاب اثرات دیده او داغا وجه ده دا چه پده که جاندار جون نشی پاته که ده جون ده جو دارنگ سبوٹه ونبکه نشی زرگونه ده سمندر نو او که بوٹی میکنه بوٹی مٹیوی نو نوور که بوٹیش ده وجه ده چه مالگی جن ادیر زیاده ده سوزول او نوور کې میان کبان وغیره چه چې دوم را د چې ن پرې دا در سل محقیق وي چې داسې عجیبه سمندر چې د نرو سمندرون نه وجود دی د مال کې نسبت پهې زیات دی حیات په نشتا دا شته دا دقوم میلو د عذاب د وجه نه دا سمندر وجود د راغلی دی او دا دغې اثرات دی خدا خو سمندر شو دا پروتته سمندر خوشا دا چې. دا سمندر چې فلستین د غسر اده اردن الاقي سره وتویم د اسرایل سره ده نو دلته پورا د سیل سپارټیز ہےجه د يهود خنزيران دلته پراتی فحاشه لراجی دا چې دینو د دین یو نهه رته د اردن ده اردن نهر ده د در نو อัลتدا ظالمان د عذاب زې چې داغه ان یره پکارو ادي د سیل سپاټې زې کو ګور دا ټول خلک د يهود دی اکثر اسو مسلمانان هم به خوند ورزي دا بالکل کثر دا څنګه چې زمونږ دلته دا صدريه اپته خلک خوشي کړه د قصې د سیل سپاټو د فحاشه او یاني ازه جوړ کړه دا جو د عذاب زې د عبرتي اووی دا دا سیل سپا ٹیکڑی حال دا هم بحری میت و بحری مردار حصہ دا دی تصویر که هم بل تصویری دا دا غبرا دا داغی سمندر غالی د دا بحری میت چې قرآن داغی متعلق قلی وَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا نَعَلِيَهَا سَافِ لَهَا دا غشو خود دل تا بل ده در یه اردن دا ورادام در یه اردن ده دا چه تاستخکاری تصویر که سبخکاری کنا دا در یه اردن ده دا در یه اردن مجیبه تاریخی دی دا خدادا کجروونه نه شاته دا دیوال خکاري د دې د پسبره کندا تاري ملګي دی, دی, دی ما چې دوي چې فلسطین ټول سکړې دی سیل کړې دی دا ټول فلسطین د قسه دیوال راتاو دی اون فلسطین نوم ده اسرائیل فلسطین د تاګ راتګان دی خدادا اردن دی د نیر نه دی دا اردن دی د مسلمانانو ملک او دغه اخوا فلسطین او اسرائیل بارہاں دلتا دا دا در دا دلت دات دریائے دلت اردن د ډېر اهم دریااب دی سینډه دا وګوره دلتا داتل دی د دې دا طرف مشریقي دی او د مغریبي دی دا چې کوم د تالوت او اخ اخی راځي کنه جالوت او تالوت او تالوت خپل فوج تویل او چې مبتلی الله مبتلیکم بنا هر نو هغه دریا اردن دیوانی دوی تیرېدل وتوی دغسی نهر بارازینو دام اردن درې اردون دی او دارنګ فلما فسلتالود بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر دا غنهر دی او دغرن قرآن کی اللہ رب العزت وی ورسن القوم الذین کانون يستضفون مشارق الارد و مغاربها مشارق الارد و مغاربها دا جیخا دا وردن مشرقی طرف او مغربی طرف دلته بنی اسرائیل آباد بلا خبر حدیث کی رازی دا دریاب پسو اعتبارون و احمده او گورا نبی علیہ السلام فرمایي چې لتقاتلون المشرکین حتا بقیتو کو مد دجال الا نهر الاردن انتم شرقیہ وهم غربیہ تاسو جنګبه دجال سره راځي جهاد وکوي اووی با غربی طرف ته تا او تاسو مشیقي طرف ته غربی طرف زکا. چې د نهر اردن هغه د اسرایل نه مغرب طرف ده او د دې طرف نه مشرقي طرف نو مسلمانان ورزي زمونږه طرفونه مشرق دی کار مشرق طرف ته تاسو ور زده تاسو به شرقي ای او وي به غربي نو د دې اردن هغه لا مغرب طرف ته اسرائیل پروت په دا نهر اردن په ډیره اعتبارونو اهم نه چې د دجال جنگم په دې دریاب بکی مشرقی مغربی تربت او دارنگ دا, دا تعلوت جنگم دا غلط شایو دوی تیر شویو او د بنی رو تذکره چې الله پا کئی مشارق الارد و مغارب حا نداد دا دا, دا اردن مشرق او مغرب طرف ته بارحال دادا دا لود علیہ السلام او دا د قوم سا تذکره و یعقوب علیہ السلام دا بازی آسانی بس یعقوب علیہ السلام خو چونکه دا اسحاق علی السلام زوی او ابراهیم علی السلام ال خلیل قدس کپاته کې ده اسحاق علی السلام هم دلته او یعقوب علی السلام هم دلته ده کنان دوم د او فلستینیو کلو چې بایکی یعقوب علی السلام ابادو او یوسف علی السلام هغه واقعا د کنان په کی چې وردل شه ناغه د غفلسطیني نا او بیا د فلسطین نا قافلې والا مصر تراوستله یوسف علی السلام نو مصر تراغله ول طبيع خرشه شو شعيب علی السلام شعيب علی السلام هم دی جزيره العرب کې ده وګوره د سمندر ده تبوک وخت مو تذکرہ کړي وا د دیار سموت دی صالح علیہ السلام قوم برا طبوک دی نبی علیہ السلام جی مدینی نت طبوک ته تو تلار که دا سمود علاقه راگلے وی خودلتو گو دا سمندر دے بحر احمر موی وی شکل دے گا نبی نو دا وی دے دا دی وی شکل دے طرب تا دا, دا بحر احمر تا خلیجی سویز وی او دے شاختے خلیجی عقبه وی دا سویز دے او دا عقبه دے دې عقبې سره خوا کې دلته د مديان دی مديان دا خلیج عقبې دی د بحر احمر د یو شاخ سره خوا کې خوده جزیرت العرب تربت زکه د بل شاخ خلیج سیز نه دی خوا مصر دی او افریقا دا ندې خلیج عقبې نه دی ترپتا جزیرت العرب ترپتا د مديان دی دا, دا شعيب عليه السلام کله شعيب عليه السلام دلته دی مدین کې او داز یوgore د دا سمندر دا سر دې سیلکلې دی, دی اقبا د ته وي اقبا ی داوود اقبا ی داوود هغه د داوود السلام دور کې چې د میانو والا کم یو سبت والا واقع را دا داز سمندر په گاړو و سیدل حکوموتې د خالي بورز بخار نه کوي نو د دا عقبې داوود دا او مدین دا دی شعیب عليه السلام دلته پاتې کی خو د شعیب عليه السلام د دو کلو ذکر راځي یو د مدین راځي او بل د ali کلی سدي اګه د یکدی تبوک سره لاندې را ده د دې دوو کلو تاسو سره حالان هلته کې د بل نه کافی فاصله کې ناو تا سوری دری چه اصل کې شعیب علیه سلام چې دا دو کلی ها دی او دیم جده جده دانا چه لکه یوزه کی خوخ کافی فاصلہ دا دا اصل که یو کلی تا اللہ را لے او چې چه کلاغی دعوتو نمو حلاک بیا دی بل کلی تا اللہ را لے گلے دی نظر که کلی دو دی جده جده دی نو ایکا تبوگ سره دا خواکه او مدین چې د دا دا خلیج اقبه خواه سره دی نو دا شعیب علیہ السلام ایریا او इलाقی نور به بیا سبا وار. درس کو کوشش کو سبه بس زر زر غون کو بیا الغزو الفکری بشورو کو غدب